morgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er torsdag den 3. november, og du er op til en dag, hvor der endnu ikke ligger nogen ny statsminister eller regering fast, for forhandlingerne begynder først fredag. I denne udgave af Morgennyhederne skal du høre om et amerikansk rentemøde, der sendte aktierne ned. Så skal det handle om det danske boligmarked og en tendens, der vækker bekymring. Vi skal forbi Apple og Twitter, hvor sparkniven rasler. Og så slutter vi af med historien om, at William Demant Invest er ny storaktionær i Gens Storenord. Nord. Du lytter til You Invest og Morgnyheder. Mit navn er Sine Terp. Der var ingen slinger i valsen, da den amerikanske centralbank Federal Reserve onsdag aften dansk tid hævede renten med de forventede 0,75 procentpoeng. Men... Efterfølgende kommentarer fra formand Jerome Powell og en skrevet pressemeddelelse gav uro i markedet. Det brede SAP 500-indeks endte med et minus på 2,5 procent. Formanden betonede nemlig i den mere positive ende, at centralbanken ikke nødvendigvis behøvede at se på inflationen måned for måned for at reducere tempoet og størrelsen af dets rentestigninger. Men i den skrevne pressemeddelelse stod der også, at renten ultimativt kunne blive nødt til at blive sat mere op med en rent end hvad centralbanken hidtil havde forventet. Og det forklarer Simon Christiansen, som er senior investeringsstrateg ved Nordea, han siger også. Så der var ikke noget at sige til, at markedet var forvirret og aktier første for så derefter at falde på det amerikanske marked. I dag bliver det interessant at se, hvordan markedet oven på lidt betænkningstid vurderer det samlede budskab. Boligmarkedet er til Sydland begyndt at slå sprækker herhjemme, og nu er der flere ejerlejligheder til salg, end der har været i 11 år. Og den udvikling vækker opsigt hos Nordea Kredits boligøkonom Lise Nytoft-Bergmann. Hun peger på, at der nu er 8.559 lejligheder til salg, hvilket overstiger det sædvanlige udbud på mellem 6.000 til 8.000 lejligheder, hun siger. Det historiske gennemsnit siden 2010 ligger på 7.300. 13 styk, og udbuddet er således sted så meget i 2020, at man i dag godt kan kalde det højt. Det vækker bekymring for fremtiden. Det stigende boligudbud er blot et af flere advarselstegn på boligmarkedet, og u har løbende beskrevet, hvordan boligsælgere må give større afslag i prisen for at komme af med deres bolig. Samtidig så er huspriserne i 3. kvartal faldet med 2,7% og 4,7% for lejligheder. I hovedstadsområdet der er prisfaldet på lejligheder endnu voldsommere med knap 9%, og flere ryster sprog, at der er lagt i kakkeloven til yderligere fald. Lise Nysoft Bergman påpeger, at det kraftigt stigende udbud af lejligheder skyldes, at køberne holder sig væk, for realiteten er, at der sættes lidt færre lejligheder til salg end for et år siden, men alligevel er udbuddet stigende. Hun siger, det skyldes, at køberne holder sig væk af frygt for yderligere prisfald, og hvor det er blevet sværere og dyrere at låne penge i takt med at renten og inflationen er steget. Ja, sparkniven rasler i USA, hvor verdens mest værdifulde selskab Apple planlægger et ansættelsestop, der angiveligt kan vare helt frem mod september næste år. Det fortæller tre anonyme kilder højt oppe i selskabet til mediet Insider. Meldingen kommer, selvom Apples topchef Tim Cook flere gange har afvist lignende tiltag og svaret igen med, at Apple bare laver mere velovervejede ansættelser. Et andet sted i USA, der restes der også med sparekniven, det er Elon Musk, der i fredags købt Twitter, som nu truer med at fyre halvdelen af de ansatte i det sociale medie. Musk, der også står bag Tesla og SpaceX, har allerede fyret Twitters øverste ledelse, opløst bestyrelsen og indsat sig selv og flere ansatte med titler, såsom Vice President, har også fået en fyrsædel i hånden, mens Musk angiveligt har bedt andre ledere i Twitter udpege, hvem der kan undværes. Og Elon Musk købte Twitter for overpris, mener han i hvert fald selv, og han er nu under pres for at finde steder, hvor der kan spares. Vi vender blikket hjemad, for William Demant Invest er ny storaktionær i Gen Store Nord. Det fremgår af en børsmeddelelse her torsdag morgen, og det er altså ret bemærkelsesværdigt for william demant invest er majoritetsaktionær i høreapparatsselskabet demant som er en direkte konkurrent til GN stornord hvor investeringsselskabet nu køber sig ind og der er tale om at william demant invest køber 5 af aktierne i gen stornord og ifølge investeringsselskabets hjemmeside så ejer investeringsselskabet mellem 55 til 60 af aktierne i Demand. Det var de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. I dag er endnu en heftig regnskabsdag, hvor C25-kæmper såsom Ørsted, Netcompany og Sims aflægger regnskab. Og du kan selvfølgelig følge med i, hvordan de regnskaber ender ud på jyreinvester.dk. Og så kan du også lytte med til Millionærklubben klokken 6 minutter over 9. Tak fordi du lyttede med.